А з ними, з ними Знеїда Антонівна. І зайшли троє до хати, де Іван з переляку за грубку сховався. І кого то принесло, сказала стурбовано мама Панаска, подумала злякано, перелякано, що то ж, певно, міліціянти приїхали гроші забирати, які з доброго дива дала Іванові та чорна гамериканка. Ото знатиме дурник, як на дармову лакоменку ласитись. Ще чого доброго. «Свинку заберуть, будуть тоді й поросята, і вонучки на учоба, а може вчинить гицель, бо, як на руках каже «ніс», то щось ніби випало в неї з кишені. Шукав потім в траві і не знайшов». Тим часом двоє чоловіків і вчителька у двері постукали, та не отримали слова, і самохід до хати ступили. «Здравствуйте, хазяєва, один з тих чорнопальтових». Доброго вам, здоров'ячка, тітко Панасія, Зінаїда Антонівна. І вам теж. А де ж наш Іван Миколаївич? Ну, туточки, туточки, здрасте, вам здоровенькі були. Іван за грубки виходить, показує всім видом. Ні трішечки, ні ось такечки не злякався. Сідайте, сідайте, заметушилась мама Панаска. Някого да нам, спасибо, мамаша, другий в пальті. І до Зінаїди Антонівна киває. Ну, та й почала мову і повіла, що... Ось ці пани з Києва приїхали за проханням відомої вам пані Таумірембел, яка просить Івана приїхати до неї в гості. До Києва сплескує Іван руками. Ні, здається, місто Таумірембель перебуває зараз десь в Африці. Туди запрошує нашого Івана Миколаєвича, пояснила Зінаїда Антонівна. Іван зрадів і відразу ж злякався. Його запрошує та, про яку він стільки вимріяв. Таумі, господи, Таумі, Чорна Пантера, але куди, в якусь Африку. Іван таки не відав, де тут є Африка. Чув Петрову приповідку. Ну, поїхала горілка, вона й в Африці горілка. Десь далеко, щось ніби по телевізору показували звірі дивовижні, слони, тигри, жирафи і пташки якісь дивні і те, що з пащеками великими, зубами, як у їхніх граблях, а майбільшими. «Ще чого доброго з'їдять, Івана?» «Всього, собірайтесь, Іван», – сказав вичищений чорнопальтечник і додав по хвилі Ніколаєвич. «Та куди ж я його пущу, такого сердечного?» – скинулась мама панаска. «Він же як дитина, до достеменного поняття ніякого. Він же гінвалід, ну того дітства». І книжка гінваліцька у нас є. І порух зробила, щоб ту книжку пошукати. Де то? У шахі, певно. Нічого, мамаша. Ми присмотрім за вашим сином. То вже менше за ранжиром втрутився. Доставим живим-здоровим. Туда. Зробив невеличку паузу і пообіцяв якось невпевнено. І обратно. Целосності і сухранності, один к одному. Так що собирайтесь, Іван Ніколаєвич. Полчаса хватить? Раз такое серьёзное указання поступило, мусив Іван збиратися. Чув, що в армії так воще, раз-два й готов, швидко й моментально. Та Іван в армії не був, в родині не служив. Швидко повертатись не вмів, усе більше поголечка, як тітка Марина каже, з роздумієм та обдумієм. Ну, мама Панаска та більше сердилась. Чо, монькаєшся? Іване, Вдягаєся, як мокре горить, Ніби за море ср ти збираєся. Вдягіван костюма новенького куртку, На доларитагомі куплену черевики, Мама панаска добре наваксувала, Блищить, як люстру, Та рукавиці поки тре, Мовтій Африці, марафриці тепло, А в нас ще зимно, Мартець тико на дворі. То тобі кукурічки, а не Африка!» Покликали Марининого хлопця, і він електробритвою Івана чик, -Чик швиденько побрив. Іван Дікалоном тройним по щоках хрязь-хрязь, красота! Тут Зінаїда Антонівна якось так дивно носиком шморгнулась. далі чогось із сумочки маленьку штучку таку дістала, вроді флакончика, та на Івана пшик, ну, женські ніжності. Чим то тепер Іван пахнутиме? «Мама-панаска хотіла було їжу в дорогу спорядити, тому корочку треба зарубати. Та ось сальця хоча б візьміте. Яєчко зварю, домашні, не гамазинні, жовток, як сонця кусочок, вищий у пальті чорні. Шама маша, спокійно, не волнуйтесь, і накормим, і напоїм вашого сина, для того б німой приставлений». І поїхав Іван, мамою-панаскою, перехрещений. Ще й маленьку ікону «Ангела». Синового Івана Хрестителя, а мій Івана Богослова, до кишені маринарки поклала, і ладанку та проскурку. Хай тебе Бог береже, Іване, та його святі апостоли, ангели, архангели. Ну, Зінаїда Антонівна разом зі своїм животиком-кавунчиком Івана поблагословила. Та так, що Іванові до живота того притулитись захотілося. Отпливли дві журавлєні жіночі постаті в березневий призмак. Попереду ждала довга вечірня дорога до Києва. Що Іван ніде, окрім свого та сусідських сіл, ну і раз містечка районного, ніде не був, навчання в школі-інтернаті, не в що, мало з чого в пам'яті зосталось. Товертів головою туди-сюди, як з лісу на більшу дорогу виїхали. Та мало чого побачиш за склом затемненим. А потім геть усе за вікном зникло, тільки вогники блимали. Іван багато про що хотів спитати та боявся. Надто серйозні ці хлопці. Грали в машині тиха музика. То жіночі, то чоловічі голоси співали по-ненашому. Чоловіки на передніх сидіннях по-руському про щось своє перемовлялися. Іван ті слова в себе впускав і випускав. Що йому бідолашному те і слова, як він у безвість ночаницю летить. Гра спинилися, менший кудись пішов і приніс напарнику Іванові хліб з повідлою – Ковбаси, кусочки та похучий гарячий напій у паперових стаканчиках. Напій був гірким, але Іван побоявся не пити. Невдовзі потому Іван все ж не витримав і, жалібно, попросив. «Мені б до вітру». «Какому що вітру? Той, що за кермом, нижчий». «Ну, чоловік, відімо, посать хоче, – поясни вищий. Тогда, може, на заправки? Ладно, останові, в, лі... в лісу їді». Поки Іван виходив з машини справляти малу нужду, між двома із залізними сечовими міхурами відбувся такий діалог. «Ген, ти щось нібудь понімаєш? А ти, Олежек?» «Нічого, блін, он же дібіл-дібіло. Зачем його вести в таку даль? «Ну, видімо, зачем то надо. Мені наш на по секрету сообщил что указание из Москвы пришло, от самого Брана. Фу, тянути, -ну тогда дело другое. Тому, конечно, виднее, кого куда вести. Может, он действительно что-то такое знает? Что? Ну, где клад какой-то зарыт? Говорят, такие придурки нюх особо имеют. А учивка эта сельская говорила, что прошлой осенью к ним сама Тауми Рэмбел, модель эта суперова-хреновая, приезжала.